Ходиш десь вечорами. Де це ти цілий день ходив, аж до смерку? Мов знову диво якогось шукаєш. У лісі був. Неохоче відповів онук. Я ж казав, іронічно мовив батько, присолюючи кусень хліба і натираючи його часником. Упали ті небесні камені нам на голову, тепер треба до хлопця...